Arnaldo Tegui unon. E, unon. Iraiaren 25 e, bostean Euskadiko treskundearak egingo dituzue lendakari gai aurkeztzen zara. Or, badala ere Espainiako prokuradoreak gitzi bat egin du Bizkaia zure nabilitazioa eskatuaz galdetuaz izango zara utzukune horietan edo edo es. Ba, ni ziur naiz zengora izela. Eta egongo naiz bi arrazoiengatik lehenengoa da Herrriko kasune hotan Bizkai eta Gipuzkoako independentista eskartiarrak erabaki dutelako Uni izatea lehendari daia. eta beraz. Gaizki lortu daiteke zure burua independentistaza jotzea eta gero Marien erabakien menpe jartzea zure erabaki politikoak ez eta beraz guk hori erabaki dugu eta gero alor juridikoan es esamer da, bakarrik dutela ba, modu bat ni inabelikatzeko, eta da orain arte esan duten guztia, bai hau dintzinazionalean, bai gorenean eta ikostituzionalean gezurtatzea. Hau da, jurisprudentzia guztia albo eta rautzi, eta jurisprudentzia berri bat sortzea nere kasurako. Eta beraz, uste dugu hori, ezin dela termino juridikoetan, besterik da egingo duten ere ez. Egiten badut ere, ni izango neiz kandidatua buka eraraino. Horra, aipatzen dena da, azken finean, e, zure kondena bete zenuen, zure zigorra. Bai. Eta gero, aipatzen du prokuradoreak, hala ere, ezin bozkatua izan. Bai. Zuek diozu hori ez dela egia zene eta beste kasu batzutan hori eman dela. Hori da, bai. Eta gera gainera esan behar da, bueno, hau da, da, ez, da ez da bai da juridiko bat, eta bai tugu gure, bai, tugu gure bai, tugu, gatuak, eta gargi, garbi dago, kodepenalean oso argi da gauzago, e, eta beraz ezin dituzte interpretatu, kodepenalak esaten duena da, E, sufragio pasiborako e, pena hori beti ere pena subsidiaria badela. Zerra nahi du Horrek esan nahi du beti ere kartzela zigorraren menpe da gola eta beraz ulertzen dela kartzela zigorra behin beteta ba, nola baitere akcesoria delako, bigarren mailakoa denez ba, nola baitere ez duela indarri baina eta ere egu garbi daukagu hauek kapaz direla ingenieria juridikoa egiteko hmm. Baina, bueno, hori izango da bererak. Ke gorea da nerekin jungo harrela bukaeraraino eta gainera emaitza emaitzaunak aterako dituela. Z zeme zurekin aurkezten sarate EH Bildutik. Guk oro har esanda gauza bat esaten dugu eta da guk ikusten dugu herri hau ik egiten ari zaigula esku tartetik. Hmm. Guk ikuste ditugu erabaki ekonomikoak gero ta hemendik kanpo hartzen direla. Guk ikusten dugu ezkuntzaren eta hizkuntzaren e tenorea momentu honetan oso basu dagoela eta eta ikusten dugu erabaki estrategiko guztiak beste toki batean hartzen direla eta guk egiten dugun refleziosoa, reflezio re simplea da eta da jendeak bere buruari galdetu behar diona da nola biziko gera hobekien, nola erekiko dugu gizarte justuago bat. Erabakiak hemen hartzen badira eromaren eta buruzerasen hartzen badin badira. Beta jendeak badaki hemen erabakiak hartzen direnean kastola sortzen direla Kooperatiba sortzen direla, bizimaila eta bizikalitateare handiagoa dela, beste a beste sindikal gintza oso oso indartsua delako herri honetan eta nazionala delako eta klasekoa delako, eta beraz, E, horrela aurkezten gera hauteskunde honetara eta pentsatzen duguna da eh hauteskunde honetatik oso indartuak aterako mm. gerela. Alare azken bi hauteskundetan okerrespenes bi hidutan eh bai. eskera bertsaleek beraka egin du bai. eta hori bai sortu du olako frustrazio bat eh jendeak esduo son gihuletzen ere ustezesi paraletik sentzakolako berakada izandu eskera bertsaleak, ez? Zuk klabe batzuk manditu zuala bai, ere. Bai, nik eh plantatu standuna, bueno, azken bi hauteskundeak Espainia hauteskundeak mm. izan dira ikustu torrek ere baduela e, zer ikusia. Bigarren, ekatera da, ero, ereiki da, beste alternativa bat, herriari esan diona, eta euskasunetan euskar herriari, eta kataluñari, eta espainiar herriari esan diona, argita garbi, beraien bozkeren bitartez, espainiar estatu aldatuko dela, demokratizatuko dela, onartuko gula nazio bagarrela, erabakitzezko bidarekin. Podemos. Podemos. Eta nik ustu, jende asko, termino instrumentaletan, erabilgarrietan, erabakidula bot ematea eta zartarako ba EA Estadu Espainiala beingoz demokratizatzen den guk uste du hori ez dela posible eta nik uste dut e, porroto horretatik dato zela momentu honetan hauda Espainia ez aldatu Podemos bai. Eta bigarrenik nik dut, gure jende askok que Espainia rautez izaki ba etxean gelditu dela, mm. astentzuan gelditu dela, nola betere deskonexioa handia dagoelako gero eta ondia goa Espainia horrekin ez. Bi eta gero gure akatzak ere dira, azken urteetan hori ere esan behar da. Horon nik uste dut e, gauza hio kontuan hartuta posible dela nola betere norabide hori aldatzea eta nik mm. norabide hori orain amomentu honetan aldatuko dela. Mm. E, independentismoak gora egingo dut.